na festivalu Prander, druga kritiška miza, uh, smo, ko sem poudarila, preda da smo malo stiski s časom, ne, za vse tiste, ki ste morda danes prvič tu, povem, da je to zato, ker smo se včiri vsako knjigo vzeli uro in pol, smo si lahko privošli skrajšati noč, danes pa ne. Um, želim si, oziroma upam, da se milijar nam še pridruži, tudi pri um, pogovoru o drugi knjigi, tudi prvencu Tine Kozin, Mož s Petim podplati. Uh, knjigo je izbrala Meta Kušar. Um, knjiga nima spremne besede, samo spremni zapis. Išla je pri uh, literi v Mariboru. Uh, Tino drugače poznamo pod ime iz sveta Um, to se pravi kot kritičarka, ko radijsko novinarko, eh, raziskovalko na primerujnem bližnjem svetu, na eh, prostem, ne ljudi, ampak študijsko se izpolnjuje tudi na področju ne? No, kakorkoli ni to več bilo, da se je vse ne, tako da lahko <laughs> Tako, da samo zdaj v en tak kratek, če si je kdo prej želel še kaj dodatke, sem mogoče nasilno malo zaključila debato, zato tudi si želim, da bi Miljana se nam še pridružila, da je potem tudi po tem uradnem eksplikacijskem delu iz zamizja seveda žogica vržena tudi v publikum in lahko potem tudi govorimo primerjaje, ne vem, Če, se spoh to, če imamo to potrebo ali pa če se komutorne želje tudi s prvo knjigo. No, tako da ne bi se čutila, da sem prevečen zimno prej no, zaključila del. Tako da zdaj bi pa kar prosila Meto za predstavitev. Kako je z naslovom knjige? Mož s petimi po morju Pomori odnegdaj prihajajo tudi bogovi. Mož s petimi, podklagi je mož, in ni čisto od tega sveta, čeprav ni Bog. Pesnica nam sporoča, da je njen mož dobro podkovan, dovolj dobro, da skupaj odrineta na dolgo pot iskanja Orfeja. Pestiči notranji logos si zato zle pa ne bo v pet. Knjiga je klasično strukturirana in ima vhodno in sklepno pesem, s katero sporoča, da potrebuje veliko svobode. Ima pa tudi moto s katerim bo to svojo pesniško svobodo tudi pečatila. Uvodna pesem je posvečena poetološki temi. Tu se piše poezija, ampak ti želiš le prozo. Vsak ima odsmera svoj obraz tudi nesmrtni. Pesnik, ki me gleda iza mikrofona in za šepeta ne boj se, ne boj se, ne boj se tokrat, vas navzoč v najboljši formi v telešen odsotnost samo ne samo, ovekovečena beseda ali vers, kako zvezda, kako zvezda govorijo narcise, kako je samo zadostneno rost pesnikov in kako papirnato je listje, po katerem se sprehajajo bradati slovenski žuški preko oceana. Si, a si želiš leproze, ti vse prej, kot prozaičen je čas, ko časa ni, nikjer, Naprimer, ne najdem Dželjta v Tokiju. Res ne vem, zakaj Tini Kozin nekateri kritiki natikajo lento neosebne govorice. Ali zaradi lastnih predsotkov, ker se bojijo jasnih osebnih stališč pesnikov, svojega Tina kuzin pri samem vstopu narufejo poljano jasno izrazi. Zelo natančnim ušesom se da zaznati celo nekaj strogosti v njem. Pesnica ironično namiguje na pesniške delavnice na plansko gospodarstvo v sodobni slovenski literarni umetnosti, ki ga mora brez dvoma dobro poznati. To planiranje težko doživlja in to laži občutek, da se ni treba bati bradatih transatlantskih slovenskih hroščkov. Nikakor, nikakor ne impresionirajo pesnice, ko jih opazuje, ne more začutiti nič takšnega, kar ima njen mož, s katerim skupaj prisega ta nakjeta džereta, kralja svobodne improvizacije, ki tudi pred tisoč glavo množico sedi v tišini, če je treba. Nima predsotkov nobeno glasbo. Le odkot ta fama neosebne govorice. Kaj pravi sklep na pesem? So souze, souze, če ne zrastajo iz njih soline, in če v celoti ni skoraj nobenega ločila, kje si zasidra pomen vprašaj. V njej moramo ob vsem ostalim razbrati še nabodilo zbranje njene poezije. Pesnica na slovenskem ne sme prav nič tiska, prepustiti na ključju. Najprej tu souza, ki se, ni, ki se ne bo odrekla. Naj njeno držo počrtam še svojim verzom. Ni vsaka souza, souza. V tem svetu je vsak lahko miran, da ne rečem ponosen, če v sozi veliko ve. Zdaj smo spet pri čustvi. Sovzov osebni svet, čisto in močno, kot poslednico osebnega stališča, ni produkt solina, ampak lastnega morja, ki ima svoje notranje soline. Kolektivne soze so eksploatacije osebne globine, za pa je morje osebna dinamika življenja. Amorfno stanje rojstva, preoblikovanja, preporodov, neenakno vzhajanje in zahajanje, zavest sistole in diastole. V mnogih pesmih varira to temo, tako do konca, da citat iz smrti vesolja tutajajo v njenem Morje nezavedno v njeni knjigi naplavlja marsikaj vidnega in nevidnega. Vidni so različni predmeti in telesa nevidno je nekaj, ker je v filozofske pesmi in bo sleko prej lahko pokazalo razločen uminozni karakter. Mož spetni podplati moče biti ne knjiga stvari in ne knjiga teles, čeprav so jesence stvari in teles oplezile. jambori so za tabo, jadra so zvita in slana, ti pa kar plavaš in plavaš kot lena riba, čeprav si plastična motipca opaziti je, rada bi vlagala smisel v svet. Ali se na slovenskem pesnica prej sreča senco kot se pesnik? Čeprav je to najprej videti slabo, je v perspektivi časa in življenja za nas pesnice dobro. Celo zelo dobro. Saj brez odkrivanja svoje sence ni plastične podobe in ni resničnega pesnika. Sto senco zna tudi parodijo, pesniške delavnice, ki po navadi tako rade vlečejo v ekscesne lege, spet druge či. katastrofične, strano lepega vremena, sonca in seveda čustov. Kakšen je moto pesniškega prvenca kozi. Tako Takole gre. Zagledala sem svojo dolgo senco in se zavedla, da na hrbtu nosim sonce. Če bi malo poenostavila, bi lahko rekla, da se pesnica zaveda vprašanja, ali ima pesnenje samo na sebi smisel, ali pa smisel prihaja iz določenega pesništva. Kot pesnica in kot kritičarka kar stavim na moža z Petreni, kot in na pesničino osebno stališče. Samo še to bi povedala, kar zmeram Petra vpraša, zakaj smo zbrali vsako od teh knjig. Uh, to knjigo mi je dal Vlado Motnikar v oceno in takrat sem se prvič srečala z njo. Sem zelo dolgo časa prebila, da sem nekaj napisala in Vladov skozi rekel, a ti ni všeč, ni všeč, a ti ni všeč, imaš te velike težave. sve daj, ne bom težave, ampak ne morem izplutiti te ocene ven. In potem to je pravi rekel, sem pa zelo presenečen. Skratka, hočem reči, da se včasih zgodi kaj dobrega tudi, da ti dajo domačo nalogo, ker mogoče sam ne bi prišel uh, po nekem naključju do tega ali pa dosti pasnej. In uh, pravzaprav sem mu zelo hvaležna, uh, da mi je dal tisto knjigo, ki je bila na nizini, pa še nekdo drug muzeo, nisem jo jaz dobila. Hvala Meta, da bi predali besedo, da bi dobarnil. Hvala. Um, No, ne glede na to, da se tudi sam ne bi preveč strinjal z esom, da je poezija Tine Kozini neosebna. Se mi zdi, da pa iz nje um, to, kar je verjetno tudi Tino pripravila do um, tega, da je uh, pač, uh, izdala svojo poezijo in namreč uh, zelo dolgoletno poznavanje raziskovanje, iskanje, premišljevanje, poezije drugih avtorjev in mislim, da je um, iz takega iskanja, mislim, človek, ki da nekaj na svojo svojo realnost, verjetno ne more ostati uh, prezbližen do vsega tega iskanja, ki ga je preživel in tudi to se uh, je razpoznavno v zbirki uh, Tine Kozin. Uh, v novim dejstvom. ne zdi sem jim neosebna, Zdi se mi, da ima ogromno pa impulzov, ki jih je pač kot kritičarka, ne, če izrečem to besedot, preveč doživela. Um, mislim pa, da je vse te impulze skušala opredeliti v svojo osebno govorico. In ta osebna govorica je prvič um, jasno izražena skozi forum. Zdi se, da so pesmi morda v tem prosto, prostem verzu. Vendar z, z malo bolj poglobljenim branjem tudi sam sem imel težave, da bi eh, ti njeno poezijo na hitro, eh, na hitro doživel. Mislim, na hitro, ne, spet ni negativna kategorija, ampak epidermično doživel. Mogoče sem jo še enkrat prebirati, zato da sem jo eh, prebavljal. Eh, in tudi pri meni je Tina prišla poštejo za, za izbor. Eh, potem pa se je tako šlo, da je zmeraj Na tej eni ali preveva tudi eni ali na tej eni ali na je, eni ali na tej eni ali na Preživeti eni ali na dan eni ali brez tej preživeti piko za piko, preživeti drug, vsak preživeli dan, preživeti dnešno, za živeto ovejco, živeti kot namišljeno klepaj in oditi kot vsak dan v pomišljaju. Mene zelo mika, da te bom slišal brat, ker je to tisto, kar najbolj ustvarja, se mi zdi, to poezije, notranji to poezije, ko bereš osebno, mislim, potiho, no? in ko bereš na glas. Tukaj je Bralec dejansko postavljen pred izzivom. Ne vem, koliko je ta izziv hoten. Mislim, da si hotele, da bi Bralec postavljen pred ne branja te poezije ali pač to prihaja iz tebe. Ne? Zato malo daljše odspojga. No, se te bomo morda tudi slišali. Ampak jaz mislim, da je tvoja osebna govorica no, prav ta. In uh, ne glede na to, kaj drugi o tem govorimo. Um, no, zdaj to. Hvala. Zoran Pjenec. Ja, Jaz bi temu morda lahko dodal, ko sta rekli, da so oba izbrala uh, isto Persnica, da pravzaprav bi se lahko strinil z celotnim izborom. Uh, Tudi tud sam bi lahko kogarkoli. Pa morda bi še celo lahko koga dodal. Recimo, ne? Sicer smo učili rekli, da ta zbor slovenske poezije na leto 300 je že izvide res ogromno, ampak je pa tudi res to, da vsak takmo zboru se pa najde takšni deset, ki so pa res zborni. Mogoče še to posebej zanimivo je pa to, Da smo vsak izbrali pa eno pesnico in si tri, tri so izdali: vse tri so izdale, prevence. Uh, kar, kar bi tle verjetno lahko rekli, da nastopajo že tako iz prevencije, to je uh, precej če so bile izbrane, za vse, ki rejkajo kritiko. Ter sami pesnici bi začel pravzaprav odzora, iz te zadnje strani, uh, pe, uh, ki je tudi že. Um, prebrava uh, meta. Zagledala sem svojo dolgo senco in se zavedla, na, da nekaj nosim uh, sonce. Uh, Tukaj je pravzaprav že skor ene druge pesmi nekaj bi bilo treba prebrati, mogoče bi že bila karta ta dovolj. V teh dveh verzih se mi zdi, uh, da, da, da nosi uh, prav neke vrste, da ri dajo skor dvopolnost uh, senco, sonce ki so pač eh, zaznamovani dvojnostjo sveta, eh, dvojnostjo morda tudi evropskega človek, človeka, ki nosi v sebi, v sebi eh, to, tu pač metaforično, recimo dobro, slabo stran, svetlo in temno plat, eh, pesimističen in optimističen pogled na svet. Eh, kar se mi zdi zelo pomembno tudi, se mi zdi, da kar v neki pesmih, upam, da sem to dobro opazil, ovajanje ironije. In sicer na račun od romantičnega odnosa do pesnikov, do narave tudi, do samozadostnosti pesnika, odnosa do moškega in vprašanja potem, kaj želja. Zanimivi, zelo zanimivi se mi zdijo večinoma, zelo tako efektni zaključki. No, ta ironija recimo tudi Se dotika ali pa tleh mogoče, ravno ni ironija, <kuh> ko na nek način pa, če pove prazno govoričenje, je nesmiselno, kjer in kdajkoli, in sicer skozi tako ne dosega neba, postanejo in zaradi tega postane na mesto sonca majhne neogledne eh, lune. Eh, Dosti krati omenja me tudi narava. Eh, Spomini so neke vrste mok, Ženska nima zgodovine, saj živi v maskuliniziranem svetu. Podobje se mi zdi dost tako, inovativno. Recimo ta ženska ima roke kot sence v kamenelcev ali pa nezluno med očmi. Da dobro se mi zdi tudi to, da pesmi upovejo to, da ljudje v današnjem sodobnem svetu med sabo ne izmenujemo več, da pravzaprav se ne obnašamo drug do drugega v smislu dialoga, ampak da med sabo izmenujemo eh, samo še monologe. Eh, eh, v mi je tudi ta kratka fragmentarnost, eh, v kateri se posloja, se seveda zavemo, eh, samote. Pa mogoče bi še izpostavil na koncu ta, to pesen z interpunkcijami, se, ki se konča z vprašanjem in je tle tudi, ne vem, če sem to pa dobro zaznal, to je tudi vprašanje, a je to tudi vprašanje za vas svet, za našo dobo, za pesnika? Ta zadnja pesem Ja. Um. Se bomo malo razmisliti. Ne vem, če sem jaz s to zberko resno nagovarjala, še koga drugega razen sebe. Ne? A, tako da v bistvu je to zelo a, intimistična zberka. Gre pa za to, da je ni nastala tako, David, a, ker jaz, jaz sem se s poezijo izredno malo ukvarjala, brala sem jo kdaj bolj za užitek, pa še to jo neskončno počas. A, tako da, Ta knjiga je nastala, v bistvu se je poezija pri meni pojavila, med, je mene verjetno še bolj presenetljeno kot vse, ki so videli knjigo, uh, pa od mene niso pričakvali poezije, ker uh, sem imela za sabo neko obdobje smrti, dejanskih smrti, uh, ki ga nekako nisem mogla očitno predelati uh, do nekega, nekega ne vem, nevihtnega večera. Um, ko je nastalo vna pesem o sploščenji in Potem so pa pesmi začele kar liti mene, um, ampak sem jih seveda skoro odbrisala, ker sem jaz del čist neznosna misl, da bi jaz zdaj pisala pesmi, dokler meni mi uh, pri tem v početi ostavo bila pa Zupan potem. Um, in uh, zdaj ta forma, je tukaj dosegla eno tako zelo radikalno obliko, ki, mislim, da ne bom več zaenkratno se pišejo mi čist druge pesmi. in te bomo tudi poslušali v glavnem, ker ta forma je nastala zato, ker sem, um, se pravim, se, nekako sem mogla učitno artikulirati nekaj, kar je bilo v mene, to doživeti smrti. Hkrati sem dozaprčila, da nisem Prenesla, misli, da bi zdaj še drugi vrtar, potem pa še sama sem težko sestopila v to in je ta forma nastajala, kar nekak sama od, od sebe se je pisala, tako da včasih sama nisem videla, včasih so mi šele pesmi inak nadno povedali, kaj dejansko je z dočesa, kako nekaj doživljam. Ne? Ker zdaj, rada bi vedela to, da ni niče te, te knjige imenoval s petimi podplati ker gre za to in ta dvojnost je nekaj, kar skozi uh, celo knjigo gre. Ne? To je mož s petimi pod, podplati, ker so pesmi razpadle v pet ciklov, je pa hkrati tudi mož s petimi podplati, ker veliko stvari je šlo skozi mene, iz samo skozi skoz to moško obliko, Se pravi, da je ta in ona in on sta nekako uh, moja ego, oziroma um, zelo redko še koga drugega. No. Dodatno vprašanje, pomislil mogoče kdo iz publika, ali ja. potem pa še nekaj, ne? Ja, ja jaz se jaz pesmi, prvi, ki jih pomenim, iz objavljenih literaturi, ki mi je zelo, zelo, zelo, zelo težko razložiti. Zato, kaj sem se res vprašla v tej pesmi, je, zakaj je ta boločina, ki je v pesmi prisotna? Ne bide zelo objektivistično predstavljanje. Kaj da je, je bila opazovana zelo oddaleč? Uh, in ta opis imam za dost teh pesmi se pesnični glas pojavi poddaljen od neke slike, ne? kot kot kad... ja oddaljen alieniran. In jaz miselim, da že... da se ti boljše zelo dobro da se glas pojavi oddaljen. In to, to je ker jaz svet tako doživljam in sebe tudi, mm -hmm. da ga vedno doživim skozi spodobo. Jaz nikoli nisem govorila, uh, kaj čutim ali pa ja, ne, ja. ampak sem, tako da bi recimo to artikulirala s temo v pojmi, ampak sem, ne vem, ta pesn z pancerji uh, je pač nastavila iz neke situacije, v kateri smo doživela na radikalno upotitveni moment in, ki je, um, Eno, tako, pač ne, nek dogodek, ki me je zelo prizadel in potem, ko me je vprašala neka kolegica, kako sem se ob tem počutila, so rekla, predstavljali si to sliko, kičas to sliko sončnega zahoda in uh, na morju in gor postavljali dva stara pancera, tako sem se počutila. In jaz pač svet doživljam v podobah in mislim, da te podobe bojo ostale. Mm -hmm. Ne, vse, uh, kjerah mi to doznačali? kakšno to še vdala stika Misel, misem imela mislih podobe, kot podube, ampak desto da korist deživlam, da, da da se pojavi glas šele iz perspektive, no ne znam čisto povedat. Ne znam čisto povedat. Pa je, misem je, je v tem recimo v tem glasu vidim povezavo um, z nekim njenim doživljanjem ali tako karkoli. Ehm. Um, ja. Težko in, mislim, in mislim da ravno da ravno, da ravno tukaj en tak kakec z česar so ti pripisovali objektivnost objektivistična ja. ja. zgodba, smo se potem tukaj vrtili e, Denno, ja, ali pa mislim, mogoče malo preradikalno uh, omenjeni, mislim, da je verjetno tudi citirano iz Goronovega zaviha, neosebni govorici, uh, ali gremo k temu nasled, zato, Morda ni pomembno toliko polje izjavanja kot, uči, kot prepričljivost tiste govorice, ki pride, ne, nekaj pristnosti. Ne. Meni, meni je bilo pa, čisto tako sem na te ravni smo izdela vlastno zanimivo krizitino, nisem spravo vedela, da pesni ali pa da se to dogaja in je ne poznam dobro, ampak kolikor je vem, da se pač ukvarja veliko bolj z uh, prozo pa Tako kot jo poznam kot osebo, se mi zdi, da je, uh, to zlo nas, mislim, da je poezija naselila in nas tisti, ja, tako kot si prej rekla, ne. Alter ego, ne. Ne, se zdaj um, moram več veti brez poezije, se pa je pojavila pred kremi deti. Mm. Tudi prej sem jo brala skos, ampak tako počas, ampak pisala, ampak nisem do spuščenke znače. Ja bom, to besija, je dano bogati pesni, kem stača, sem jo jaz, um, doživljala kot um, najbolj osebno izvirki. Uh, um, v bistvu me um, mislim, jaz sem v tej tako pač v drugih. V drugih uh, sem bila presenečena, ne, sem, ta se ta sem je delo pa tako uh, Um, frapantno osebna, no, um, v bistvu, in um, um, pač jaz bi zdaj vod, mislim, to, to kar jaz vedela, bi jaz rada bi najprej rada rekla, da se mi zdaj pač to ena izmed zberk, ki se mi zdaj pač v letošnjem izboru med najbolj začenerljivimi, um, v drugačnem smislu kot uh, Cvetinova izberka, v kateri smo bojili včeri, ki pač spera druga, pa vprašanja, ne, bom pač ne, te, um, ampak ta Virka, se mi zdi pa um, zameno opira dejansko, um, eno vprašanje načina um, govorjenja, oziroma pač, to vprašanje to, da je enkrat razlikov milijarno izostavljanje mesta, mesta govora, um, s katerim se pač tina nevredno, um, in radikalno oddali, ampak tako hipu, ne, v bistvu od slovenske tradicije in tega, kar se pač pričakuje, um, kar se pač pričakuje za um, izrekenje poezije. In, um, Jaz zgoraj na izjavo o neosebni govorici ne razumem kot izjavo o tem, da je Tina in svet neoseben, da je svet neoseben. Ampak kot izjavo, ki pač označuje govorico kot tako, se pravi. Mogoče to, kar si pač ti kot eh, to, da se ti pač govorica, se ti zgodi um, v smislu, da, da ve več, kot ti sam veš o sebi. Um, in, um, uh, zdi se mi, da je, um, da mogoče ni naključje, uh, da, um, da se je to pač um, izkristaliziralo v, v dini, kot um, kot taki, kakrš ne je, ki se pač na nek način, um, tako kot si sama rekla, pač ti si v bistvu uh, vse čas živela um, logost. Ne? Na nek način pač to, ne, um, moško, uh, moški pogled na literaturo, spravi, da uh, literatur si v literatura refleksivno in racionalno, in in v bistvu pač tudi kot kritsčka se selotevala prosto se pravi ničesa kar je v bistvu racionalno bolj obledljivo recimo potem se ti pa zgodi v bistvu poezija v vsej, v vsej iracionalnosti ne in ti v bistvu pač tist um, zatirani moment pač, ko si ti popolnoma artikulirana pač na literarnem polju se ti zgodi v bistvu ta moment senca no tako kot pač imenovala senzo ne, kjer pa v bistvu se pač kot se pridružujemo v nekem smislu umetni ne, se ti ne to sem rekla jaz Tako razumimo, kaj da moram. Ne, um, zepa, v bistvu ne vem, pa še sočen, kako sem to uplikvala. Nasi, ne bi ljuj, tamo. Tam, mislim, bo, bo, bo gore, pa no. tu še posnetek. Zdi um, <laughs> <laughs> pač, se mi, mi radim podarjo to, da se mi zdi, ta zdiham. Um, ehm zjemo ehm um, dragocena pa tem voju sme um, um, preprostosti, ehm hkrati neobremenjenosti v bistvu z izspovedovanjem osebne izkušnje, z, um, osebne izkušnje kot uh, kot neposredne izkušnje, ki je pač stereotipično ne, vljada za, za tisto, kar ne bi bilo geto, tako imenovanje ženske pisave. Ne. In, in v bistvu pač ta vla, prevlada podobe ki je izjemno eliptična. To eliptičnost ste nekaj pozabili ne? povdat. Mislim, da recimo, gre za vprašanje recimo, ne vem, narave, kot, kot za, za to, da je pač Tukaj je cel, cela vrsta totalnih uh, literarnih alozi, uh, ki, um, ki jih v bistvu lahko drži še nekoliko se pod kožo pač, um, jeziku spustiš, zato bi bilo te pač, uh, ta tip poezije obravnavati zelo odblizu, se pravi z, z velikim kofičevalom, ne, tako kot pač receptov tesaka poezija, pač tukaj, tukaj je pač raznica, ne, literalna raznica. Uh, skrita um, noter v v izrazu, ne, in to v fragmentarnem izraznem. To v bistvu pač ni uh, uh, samo simpatična fragmentarnost, ampak je uh, robna, ne, fragmentarnost, to se pravi fragmentarnost, kjer um, Ki, ki izhaja iz, iz holizma, ampak se, ampak se kaže kot moderni uh, fleši v, bistvu v, v videovisničnost, ki so pač fragmentarni uvid, edini možni um, moderni uvid, uh, kar, je, kar je razsekan, ne? kar pač ni več uh, uh, totalen in ni holističen. In, uh, recimo Klelene Zraven eh, te pesmi o o rastači. Naslednja pesem je eh, enako o smrti in se začenia eh, z bibličnim, eh, saj z je to bilo pač časa, že ne, pa tudi misem, da to ki ni ampak tukaj eh, gre po mojem, pač za eh, biblični izrek, Si... levto ajmač, ne, sami in hodi, Lazarus, uh -huh. uh, Jaz sem pa tako razumela, kot pač kot kratki prebojenje, ne, smrti. Oziroma pač to to vprašanje mam, ne. Krati pa um, kot pač govoriš o, o, o, o tem, ne, kako nekdo prihodi, nekdo shodi, ampak um, ampak zhodi nekdo drug, ne? Se pravi, ki se gre za transformacijo uh, oseb, ne? Zdaj, pri teh pesmih je veliko menj racionalnega momenta, kot se ga tizra, to je, ja. je konkretna prizora, kako se je, če gledamo čist to ravno, kako se je izpostavlja nad moje mrtve sestre, ampak um, da pa samo takšna literarna referenca, ali pa kaj tazga mogoče, um, mislim, zno mogoče da v glavnem živimo v svetu literature. Možno tudi da je to pač, noben, nobena aluzija ni bila misim kakšna žena, ampak to bolj v poetoloških pesmih, ampak v teh pesmih pa je bilo zelo redko, katera uh, um, racionalno vložena noter. Ne? Gre pač zato, da se skoz gibram v svetu jizika in tako kot je tem Elijana rekla, da ona prnesta tiste pesneke sabo, se sigurno tudi jaz ne moraš tega se uh, mm -hmm. odtrgati. Ne? No sve, se, to sem pač jaz nekako potrebujem, da ne bo pač nesporazuma nesporazum, se mi zdi pač, da uh, je pač tudi liter, literarna referenca uh, verjetno del čustvenega doživljenja in pač uh, za to pač pride skusije jezik, jezik neprečekovano ne? pač kot del integriran v pač človevenski svet, za to je neprečekovano, če so ta dva protipola, ne, kaj je, kaj, mislim, tleh se lahko začnemo o tem, kaj je jezik, ne, ali je jezik pač nogo, se pravijo spada v bistvu v racionalno sfero, ali je v bistvu širši kot logos in hitrejši kot, kot logos Um, to se mi zdi, mesec je zelo pomembno, da tvoja zbirka odpira od, od, od to vprašanje. Um. Predajne besedo, Meti, kušam. To sem želela rešiti, ko sem slišala, da je lahko mož s petimi podplati, ali pa petimi podplati. Sem dobila eno asociacijo na en s pesmi in sodobnosti, ki je bil naslov pete pesmi. In nekrat so bile pete pesmi, kar ne bi bila peta pesniška zvijeka. Ampak za res izhodišče pa bilo, da sem mislila na tisto pravljico moža s železnimi In to je posebno stanje ženske, ki ga doživi takrat, to je reč ta, notranji rečeta notr, tistih njenih 40 ali pa 60%, ki so seveda zatemnjeni, zasemčeni, ampak zelo delujoči in seveda to se ženski zgodi takrat, ko se jih udre, bo in ta pesnička zbirka ima to udr, to ne bo in odgovor na to je seveda ta um, zelo, zelo dolgotrajno maširanje, ne? ker si lahko predstavljamo, kaj je ta simbol, pravlični pomen, da pač ženska, ki si obuje čevle železnimi podplati, kdaj iznosi te čevlje, ne? In Ona gre takrat za izkupenim ljubimcem, ki pa ni erotični ljubimec, ampak je njen notranji mož. Mm. To, to mi je skos vel ven. Ima ja, uh, seveda uh, to, kar je Barbara govorila. ne mislim, da sodobna poezija jasno mora biti fragmentarna, zato ker enostavno več ne govori o racionalno racionalno dojetem svetu, ampak govori v potopljenem svetu in ga doživlja in prejema in ga in sprejema samo tako, kot kar sanje. in to je pač... Ja, pač nima ene, ene resnice oziroma enega ne ki bi ga potem kritika ne zajel pa povedal naprej. Ne. Pak, mislim, da pač tlema je gladovi, vladovino Bralec oziroma tuk peznik sam ni lastnik, ne jezi svojega jezika v celoti. Ne? To pač za me postmodernizam pač tudi to, ne? da nisi popoln lastnik uh, svojega jezika, seveda, da ga ti materialno pač spraviš vse tudi preko svoje izkušnje, uh, um, ampak... Um, A bit, pa... kaj, ne bi rada, da tukaj spadamo uh, ljudje z dvojno moralo, da takrat, kateri smo sami pesniki, Po svojih pes, pesniških govorici razmišljamo drugaško, ker takrat bo ko se kot pesniki oglašamo kot kritiki. Jaz bi rada kot, kot, kot opazovalka pesmi, Tine Kozin govorila tako kot opazovalka svojih pesmi, ne bi rada imela tukaj dveh moral. Mislim, da klemi gre v bistvu za rvono ali, ali da pa da storno be. moralo, ampak gre v bistvu za dopuščanje, da nekdo drug pe, bere pač, recimo, material ali pa tvojo z svojo lastno izkušnjo, ne s tvojo izkušnjo. Pa se je bar vratno ti pesmi, punte, drugač, prvega Jan Marja drugačko ker prvega Marca. Ja, ja, vse se govori, zato pa govorimo o multiplosti, ne, ja. o multiplosti subjekta ali jaza, Ali pa pač, recimo temu, da je pač fragmentaren uvid, ja, ja, ja, ja. bi rekla, to, množinski uvid, pač edini možen ja, Pač odkar, odkar je pač Freud razbil enovitost? Ne. Prednito, že kar mističar, ki to pred Freudom. No. Jaz sem potela sem se na to na kratko, pa mogoče ste o tem že govorili prej, tako, če ste se upravičujeme, lahko prokidate. Um, Spomnja se, enkrat je Tomas to Venclova uh, na enjo dvilenic rekel, da ima pesem tisoč sporočil za bravca, za pesnika pa eno samo. Um, in ko sem mrala pesmi tine kozim, sem um, doživela točno to. Ne? Uh, pesem je tako strukturirana na zelo veliko en žandmaju, ki se pravi to prehajane naslednji vers, kar vrščo zavede, misel. Ne? Misel steče v eno smer in potem nastopi beseda, ki je obrnila v drugo smer in teh obratov je zelo veliko. Um, in Že zaradi teh obratov nastopi zelo veliko nivojev sporočila. Ampak kar je, um, zakaj sem res vesela te knjige in vseh teh posamičnih pesmi, je to, da vendarle, ko peso na duše prebereš, neobremenjen z vsem tem znanjem in vedenjem, začutiš to eno podobo. Ne? Začutiš en moment, en impuls, Ki je um, zato zgodilo, besedo je zrečen, iskren, ne? In, um, to zelo zelo in to, če mu rečemo, podobno oddihnu. Kratka, se lahko robi, ampak ima pa, to, da jaz držen, smejeno, ko je, je zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo ti zelo zelo naenkrat vidi vse, je sta tabo konc. Absolutno mora biti tako. Ja. Ker te tančice te ohranja pri tem, da ti lahko to počas predeluješ in da to lahko počas. In struktura te pesme je tako zastavljena, da je to možno, ne? da se zabliska. Samo pa tja, navedno raznoliko sporočilo, ampak ima vendar nek <laughs> en impuls. Ne? Ja to, Izem, to sem povedala, zmezi, je zelo pomembno, če to se z ves trehodla nekako povedat ta, ta dvojnost, ne, to se mi zdi pač posebna odlika, ne. Če pač je, prideš je v to kratki v bistvu je vesmerin pač ima pomene, ne, sprabi uh, morda ni ne ne ne nujno, ampak um, ampak um, je pomen svoboda, ne, V tem smislu pač ni obremenjen z enostjo. Po drugi strani je pa pač to povedano z neko um, jasnino nek in prepro... Mislim, pač na nek način razvoj ja ne, kar je kar se mi zdi tako res zemnalega, ne, tako uh... ja sem pa prepom temu Kremljan začela govoriti, oziroma povedala eno zelo zanimivo izkušnjo z branjem tvoje poezije previjalno, to se pravi, ko si bral vsako pesem zase. mi je vedno povzročala Um, tip branja, vstopanja z različnimi opremelišči in torej neko aktivnost mene kot bralke, ne. To se pravi, da mislim, da jo je na različen način berem in tako naprej. In je to pač na nek način zanimivo in spokso enigmatičnost in tako naprej, ne. Um, in eliptičnost in tako. Po drugi strani pa, ko sem brala knjigo zanimivo. s uh, to postavitev, ki jo imaš, Pa, jaz si sploh ne morem več tako jo, Mi Jo, mislim, meni se zdi pa, da mi je da tako, da se mi je uh, zgodba, oziroma uh, eno, mislim, eno, mislim, ena interpretacija tako močno izrisala. Tako da tudi ta končna, ne, ki se prej vpraša, ki piše vprašaj, sem mi jaz doživela kot to je znak za to, da boš ti še pisala naprej, ker pač vprašaj, vprašanje ostaja odprto. Tudi, če sem to vse napisala, nisem si odgovorila, ne. In je res to mi je bilo tako fascinantno, kako je tisto, kar je pomalo motilo pri revijalnih objavah. Se mi je pa tukaj v knjigi celoti zgodilo, da je spregovorilo za mene, da me, da, spok, da nisem, mislim, ne rabim več vstopati na različne načine. način. Spravo že želim, čez nekaj časa spet bračemo, in tako spet drugače, veš. Uh -huh. tako da... A smem samo, ja. da res imel je, da nekaj pozdravljam, mogoče ja. še nam prav pride to, kar doživljamo zdaj. Namreč, Zdaj se je pokazali, kdaj je stvar zelo pluralna, se je pojav tendenca, da bi radi prišli do tega, da je ena. V trenutku, ko nekdo reče, da je to ena stvar, se tako je pojav tendenca in rečejo, o ne, to je to pa totalitarno, mora biti pluralno. In tako se gugamo, mislim, da se vsi zavedamo tega, da se gugamo en, enantijodromično, iz enega nasprotja drugo nasprotje. Jeso no, je bil nami. Melena na izjavo, da je za pesnika, samo za bravce, pa jih je tisoče, ne? Uh, zdaj spet navezali se na to, kar je rekla Meta, o retorično vprašanje, ki, ki, na kateri ne bomo dobili odgovor. Katere pa najresličnejše pravnje, oziroma najresličnejše sporočite? Ja, mislim, da ni tega odgovora, ker resim, pravim, tudi meni pesmi povejo vsakeč nekaj druge. ne berem ne beram peč, no, ampak tega, da sem jih pisali in potem sem gledali, da lahko en dan kome verali kitručka. A se to je Barbara govorila o tem, ne? Več je to ona, je, ne? Ja. Neim bi to mogoče materialno. Da kem samo kratko, bi rekla, da se to eno sporočilo naviza na sam akt pesninja, na tisti hip. In to kar prekatino občudujem in na skorajno je to, da ne deluje kot konstruirana, ne? Jezik je tukaj dokončen toliko je momentov, ki so tehno premišljeni, ampak kljub temu ne deluje na stilo skonstruiranja. Se pravi, da vendar avtorica vstopa vanjo skozi nek impuls, skozi neko drživetje, ki je predvizikonjem, ki mu jezik zelo uh, dobro služi in sledine. V tem smislu. Jaz upam, da nisem dal tega počutka, ko sem govoril o tem poezidu, da bi jo začutil skonstruiran. Prav... Ne, ne, nisem da skonstruirala. Ne, ne, sem, ker... Uh, pač bi Um, je pa res, da verjetno je uh, poezija Tina v tem smislu prerasla um, sporočilo avtorice, v tem, da se ji je usilila, če sem prav razumel. <laughs> tukaj gre za, za, za hudo, mislim, hudo spet ne uporabljam negativne konotacije za besedo hudo, ampak pozitivno konotacijo gre za um, hudo uh, udiranje poezije v nezavedno človek kar je tudi njen, a, eden izmed njenih smisla. Utiranje nezavednjega povaj. Uvira se, da se nagozajo vse pesmi, niso so bile povaj še malo ti leti. Ja, <gled> <Yeah. gled> <gled> to je normalno mislim, ampak yeah, je, je in prvi je. puls, je yeah. druh nekaj. Hmm. Barbara, to, kar si želela zdaj povedati, je sva, ki jo moraš zdaj, ali lahko je tudi mogoče potem v drugi debati be, še pri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 pridni, v tem smo bomo dali se. nekaj časa še v <laughs> <laughs> uh, Ja, pač jaz bi samo materialno, pač še nekaj še v jeziku um, povedala, zato, ker sem, um, se lotila dotila pač nekaterih izmed teh pesmi tudi kot uh, prevejarka in sicer sem jih pač poskušala prevesti v francoščino, To se mi je, to mogoče pač drugačen uvid, nekje pač malo bližnji uvid v, v, v samo materijo ne, in, in sem pač ta element pač pomemben, zato ker, karko v bistvu pač do tega, da nek idiom ne, preskoči, ne, da mora pač preskočiti, krat se pač šele zaveš, kako je strukturenno oziroma do okolične mere je pač opisan in v kaj je opisan. Ne. Zud, jaz, kot prstne sodišče, ne preveč uzevati, da bi povedal vse, kar si mislim. <laughs> ampak, um, ampak um, če pač rade bi, radi bi pač saj to povedala, da, da mislim, da je pač tako sintaksa, kljub temu, da je so stvari jasne, kot besedišče, um, uh, um, izjemno. Um, Težko uh, spraviti na en uh, jasen, skupni imenovalec. Uh, um, ker se mi zdi, da pač to ena od bolj eminentnih uh, lasnosti kohezije, se mi zdi popolnoma nepreverljivo, kako je pač to možno, um, kako je možno, da se to zgodi. Pač prej sem poskušala sama sebi razložiti, kako je možno se pač to zgoditi, če ne bereš čelo življenja in In, um, ne vem, ne pa kot glej da se pač ti igrač tud z, z zvoki, ne, recimo, najme je bilo dana, pa nekaj dni, ne, ta množina uh, dan, ne. to agent in množilnik, ne. Ni, ni dan. In tega pač poprečna poprečna zgrajeni ljudje ne vejo, ne, te tipologske posebnosti. Recimo, ti mora, kaj, bo... kaj pa tista, ki je dana? ali dati dana. Ja, se misem, tleh je e, e, ogromen pač možnih interpretacij, ki pač lahko kromeni učino, nečisto kromeni učen način, pač se se se usekajo recimo še v to, um, z, zato pač misem, aj to ni jasno, kako se ti je to pač zgodilo, uh, Ker v bistvu pač, ko prideš Ne, do tega momenta, ko pač moreš v bistvu, nekaj prevesti z vsemi pod plastimi, ne, Takrat v bistvu, pač trčiš, na, na, na, na, na ta moment um, iščeš vse naj pač strukturirano uh, spročilo, ne, pač prvi, v prvi plasti pač iz jezika, ampak ko, ko je ta jezik pač um, specifično, opisan no, v Pač niso, So samo momenti, kjer je pač jaz absolutno previdljiv, in so momenti, ko je treba pač delati kompromise. Ne? Se te kompromise se pač dela na interpretaciji, tukaj je treba, tudi morajo interpretacije posežiti. Oziroma, celo, če pač jaz bi rekla, mogoče avtor, ne? oziroma avtor je pač odločitev demansa se pač stvari dogajajo mogoče na podoben način, ko sem prišla ko sem ko sem momenta, ko sem morala zaradi potreb prevode razlagat uh, svoje misli, kot pač odkrila, ne, ki so v bistvu vse te pomenske opisenosti, ker ko pišeš, te pač niti ne zavedaš, ne. Uh, no, pač, da bom se ostala na tej točki, Vsi kdo želi pauzo? Ne, bomo, ne, nič bo. Naprej, nič bo. Meni se tudi zdi, da mogoče, ne, ne vem, bi bilo škoda zaradi pauze zdaj vzeti čas v knjigi, je pa resne zaveslako v potolažji. Mi nam treba biti to enih, tretnaestem, ob enih in pol med. Menaš? Ja. <laughs> Tako da nekako takrat bomo zaključili. Um, Tretji del, tretja knjiga. Ravno v tistih letih, ko sta se rodili že obravnavani pesmici, so se rojevali tudi uh, ti verzi, oziroma pesmi, pesmi v prozi. Um, Borisavak bo danes verjetno potem kot četrti govorec um, pozvan da pove kaj več o Ljubavi tretji zbirki poezije kronološko, ki pa je zdaj išla od 2010 in je, tako rekoč, tudi nek prvenec, mu, če bo še katera išla, ne, bo spet prvenec in ta ne bo več prvenec. Satjer je izbral bandel, ki se že pripravlja, da predstavi eksplikacijo. Uh, še to knjiga ima, um, poleg pesmi v prozi, še besedilo avtorja in besedilo Aleša Bergerja. Um, in šta pa je prigogi še to novo mesto? Mene je presenetno, ko sem Pač izbral knjigo, da bi jo prebral in videl eh, najprej obliko pesmi in potem pa eh, način pesnjenja, ki ga je Borisan ovak v tej knjigi uporabljal uporabil. in eh, prvo vprašanje, ki se mi je eh, utrnilo v tej zvirki je bilo, zakaj? Zakaj je prišlo do takega preobrata, da pesniški jezik Boris je potem uradno, z uradnim prvencem, stihožitim, prišel do take, do take drugačnosti, kot se kaže v Satu? Drugo vprašanje, ki se ga tudi sam pesnik zastavlja v svojem spremnem besedilu, kdo je pisal te pesmi, je bilo tudi za me pomembno. Predvsem v luči tega, da sem bral zgodovine to zbirko um, spominom na to znamenito, bo pesem Boj Borisovnikov. Uh, ob dejstvu, da potem tudi nekje zapiše pesnik, sam, da je to najbolj, um, bom citirao, da ne bom delal uh, igriva, svobodna in spontana poezija, kar sem jih kdajkoli napisal, uh, me je tudi za kje stoji res pesnik Boris Navak. Ob tem, da ogromno elementov se da, seveda, tudi v teh pesmih najti od eh, avtomatske pisave do tega, kar sam eh, do vplivnih eh, branj, ki jih sam eh, potem tudi v svojem spremnem tekstu eh, razloži, do tega, da sva zmeto oba našla kocve, ki vsa imalentno, eh, pa do teh eh, zanimivih metafor, ki postajajo jezik ali obratno do jezika, ki postaja metafora, Do teh konjenikov, ki evocirajo potem to viteštvo, v kateri je Moris Anovah tudi svojo poezijo posvetil. Mislim, trvadurskost, pod kot okolje poezije, v kateri nastaja. Do, Tega, v bistvu spovedovanja tudi za vangardo in še mar se kaj bi se dalo najti do napovedi zvon in zven, komu zvon in komu zven. To je napoved nečesa, kar bo prišlo. Eh, ampak eh, mene pa res zanima, in to vprašanje postavljam danes borisovano ovako, zakaj je prišlo do tega preobrata od satja do stikov življa? Ker tudi, mislim, z jezikom se naprej Gramo Satje je krajša verzija stihožitja. Pa na bi se to pomijemali. Ne gre to. To, zajedno. Predamo najprej besedo še Zoranu Pevcu najprej, potem še nekaj. Ja, zdaj, tako, to zbirko bila na nek način eh, populistično poimenovali nezajel prihodnost. No, zopra, ne. eh, zdaj, te, te vplive je že tako David omena. Rambora, Sam, Jan, Prsa in na ponce opisano to. Eh, da, se mi zdi, da se že da opaziti eh, ta skladnost, ki je potem tudi v tej, smo čeli rekli klasični obliki, ne, eh, upovedana predvsem značeljni za pesnika, uh, uh, uh, izrazita elektroventnost pripovdovalcev se mi tudi. kar se mi zdi pa zelo pomembno in to pa se potem, kasneje pa izraža, uh, izraziti občutek za igro besed, to se pa skozi poezijo se mislim novakovo izraža. Zdaj, če bi tle dober metaforičnost, uh, mogoče tudi se malo nakazuje celo, kar je bilo značilno za tisto obdobje ljudizma, recimo ta se mi zdi ne, tako, pijani pesnik v riževem narastku. To mi je blizu temu. temo. Če bi tako tematske izotopije, ženska, prav mati, ljubica, odaliska, ki je tudi odaliska, priležnica, oparamo smrt in poezija. Veliki mali človek spreminjene sveta, dobro zlo, beseda za mok smrt, spreminjanje in čas kot brez čas je. To se mi zdi tako ti osnovni pointi, kak bi pač izotopijo. Uh, zdaj, kaj in kdo sem, ko berem to poezijo, se mi zdi, da je tle bralec lahko blizu pač metaforični poeziji, izredne elokventnosti, iz vrelcem deset, uh, pa upovedovanje ženske tudi, ki odhaja, mislim, da je to tudi nakazano po tem, kjer napišete. Uh, za, Pravzaprav gre za, to se mi zdi dobro povedan da stalna spremljena odči človek, Uh, in svet v enem takem uh, mehnem hipu, ki se dogaja v času pa vendar brezčasno. Ta pestiška zbirka je za mesatje. Sladko, sočno, svobodno. In bom, druge, ne, bom prej druge strani povejala, ker imam eno zelo polemično in zelo mislo. Namreč, kaj je naredila uh, kaj je na redu zeitgeist z dvema pesnikoma na slovenskem, uh, zaradi reakcije na prvo pesniško zbirko in na ta primaran uh, pesniške nastop v javnosti. In mislim, da niso naredili lepih rečen. Uh, neki drobnik stvari, ki bom rada citirala, ker so prelepe, da prvič gre za nekega konjenika iz ila in cun, na poti skozi svojo neskončno negibno. In potem je tu srce iz premoga. Iz premoga je srce pravca malin. Se lahko spomnimo, za ktere maline gre. Iz ljubja njegova polt in iz veselj njegove roke, in iz njegovih pesedi se smudi, a so tudi zvarjene. Naprej. Zunaj tega krogotoka stalnega rojstva smrti obstajatele pesek in pesem, pesek in pesem, nadzor nočnih sov, Nazdar. Na, pardon, nazdar, nazdar, točno, nazdar. To je zelo umemno, nazdar nočnih sov. Ker tu ne gre za nek, uh, brez, neko prezvezno kot je pa trnup kri za ura, neko brezvezdno uh, uh, soočanje stvari. Ampak tu ne zdravljajo nočne sove, ki vemo, kaj simbolizirajo sove. Potem naprej. Na to zamišljeno strvim vase in se ne razumem. Kako enostavna je praznina fasada hiča. Potem sta tukaj seveda dva primera amerikanizma iz leta 75-76, In zanimivo bi bilo enkrat razmišljati, kam se ta amerikanizem razvije do današnjih dni, ker bomo imel čutnika jutri na sporedu. Ampak kakšna duhovitost, kakšna Kakšna je tega jezika ustaja v tej pesnički zvirki? Ti si začel, jaz bom nadaljevanja, nadaljevala. Pijan pesnik v na rastku. iz njegovih odprtih žil kapljajo nagredni, njegove rime regljajo kot, strojn, kot strojnica in prenašajo naglašene gore iz doline v dolino. Nad glavo neba, brni, na napeljava. Tema še eno zelo duhovita ker smo že imeli naravo eh, povzdigneno v eh, spiritualne višave. Kodri stepeni, oblakov ko padajo upadajo, iz Božje riti sneži. Potem naprej. A kljub mehkim silhojetam horizonta teh stavkov in vsem hvalnicam Bogu, vodeželskih balad, po hrbtenici besed komazijo vprašanja, kdo ropa z miru, katera pomenska nevikta gradi gmote šumov nad čisto sporočilo ptičjih melodij, kakšen smisel ima von po češminu na papirju, po češminu, ne pozabite češmin, zelo, zelo rumen, sončno rumen in plazno granak kakšen smisel ima torej ta von počešmino na papirju kaj nežnih dotikov se izgublja v prepirih plevela in trav, in kaj lepih pogledov v mglih obrisov. Narava seveda, kakšen cirkus začute domišlje, kakšna telovanj babarov in podoh. Na to, je nebesne poljane našega otroštva za v res je let. Plima časa nas je dvigala, če dalje višje in višje, dokler se nismo mogli svojega dna dotakniti le še s pesmimi. Pesem je stroj dna, globine, lastne globine. In to je v tej pesneški sverki za mene to dvoje, ne? ta blazna globina in ta, ta, ta svoboda, ta, ta svoboda in to to res neskončno zameram urednikom, ki niso imeli senzusa za te stvari in so in so Boris Ivanov aka sladke sončnice svobode in te spontanosti to besedno mal uh, Ne bom rekla, vrgla ali pa prisil, ampak vodil so ga v artizem. Sicer je slovenski jezik profitiral s tem, ne? ampak mislim, da je Boris eno kot človek eh, imel mal, eh, teži težji naprknih zaradi tega. Še tukaj je en lep citat. Kjer se tok časa izliva v večnost, na ključje cvete v žensko. Rdeči vosek nestvarnega popovdneva kaplja na ozaljena čela reči. Ne pozabiti reizem še vedno v zraku, ampak tukaj je druga politika reizma. Noč so tudi porozni dedje. Ti dedje so že porozni. To pomembno, da že je prvnica skozne določena stvar, določena tvarina. In vemo, da, snov vedno, da um nekam gre in snov potem sledi temu umu. Zdaj, ribjevoki alkemisti, hočem vedeti, čigave že reče krešče, so iztrgale jezik iz ustra sklinja. Kdo je španskim škornjem, tako prestrašim živali, da od tle je cljajo, in katera zvočna inkvizicija v špiljah in skalovju razmožuje mojo govorico v bebovo potomstvo od mebov. Bravo. In sicer si ne bi ženela za obkranju izparni kot neko obračunavanje z vsem slabim, je žrtve smo. No, jaz, nimam tako, mislim, jaz, pač ne, jaz tako ne gledam na svet in si ne želim, da bi se na splošno razpasil ta občutek, ampak eh, mislim, da zdaj pravi čas, da vendarle ne, vidimo, kako je pa avtor sam to doživljal. Tako da, Boris, izvani ste z vprašanjem, eh, komentar na vse tudi izvajanje, pa pa tudi... Vse vleče če pa, pa tudi, tako sami, ki dodate, drugače pa dobite gotovo tako vprašanje. Uh, jaz sem bil zelo presenečen, da sem bil s to zbirko povabljen uh, na pranger. Uh, zahvaljujem se kolegu Davidu Bandlju za zelo lucidno branje uh, in analizo, ki jo je zapisal. Enako tudi za vse uh, izrečene Besede, tudi zabranje teh odlomkov. To je seveda za me ena zelo posebna situacija in se počutim kot, da bi se pravzaprav vračal v neko svoje bivše življenje, v katerem sem obiskovalec. Ta svet mi je zelo dobro znan. Vendar mi objernem seveda tudi oddalje. Kot bi ga gledal na drugo stran morja, v neki neskončni oddaljenosti. To je recimo podoba, ki jo uporabi Dante, ko se zadnjič vidite z Beatrice, v enem iz zadnjih spelo raj. To seveda me postavlja v zelo, moram reči, privilegirano posebno pozicijo, da smem predstavljati tako reko svoj pesniški prvenec s svojima mlajšima kolegicama, ki ima čestitam za ob vsaki posebej za izjemna pesniška dosežka. Čas nastanka teh pesmi je bil zaznamovan, seveda, z avangardističnimi poetikami. Spomnim se prvega pogovora z Venom Tauferjem, ko sem prnesel pesmi za literarni Nocturno in se jo najboljš takrat podobno počutil, pri, prač, starostni razlike do mene, kot se jaz recimo, počutim zdaj do uh, svojih mlejših kolegov in uh, kolegic. Uh, bil je to čas uh, izjemne ustvarjalnosti v slovenskem prostoru, iskanja, raziskovanja jezika, novih izraznih poti. Obenem pa seveda čas, ki je bil družbeno blokiran, kar se je seveda kazalo tudi po omejenih možnostih za objavljanje. Ki so seveda botrovale tudi temu, da je kot moj pesniški prmenec pravzaprav išla še let moja pesniška zbirka po mojem internem štetju, stihožitje leta 77. Obenem bi rad poudaril, da za to dejstvo, da te pesmi iz tega obdobja večinoma knjižno pač niso išle, niso krivile uredniki, za določene zavrnitve prav v Ampak v primeru teh pesmi v prozi pa je šlo tudi zato, da sem vmes sam osvojil neke druge pesniške prostore, da je V moji govorici je prišlo do take modifikacije, da pozneje nisem več čutil potrebe, da bi to poezijo objavili. Konkretno to zbirko sem oddal Kajta Mokoviču, ki jo je prebral z veliko naklonjenostjo, mi dal nekaj ključnih pripomb in sem v fazi popravljanja te zbirke. Pravzaprav odkril pesniški jezik glas zbirke Stihožitje, ki sem ga poznestrnil pa geslom, da v poeziji zven pomeni in pomen zveni in je šla na to zbirka skozi nekaj faz. Na koncu ni od satja ostalo niti eno samo besedilo in je pač nastalo stihožitje. Tako da naš občutek, da sta ti dve izbirki povezani pač drži. Po drugi strani je res, da je najbolj mogoče videti tudi med temi pesmi v prozi in mojim poznejšim pisanjem določene usporednice staja nekaj deča, nit, v obsesiji z očnostjo jezika, z jezikovnimi igrami in najbrž tudi po nekem posebnem tretmaju forme. To, kar me je zdaj, ko sem ponovno prebral te pesmi presenetlo, če sa se takrat pravzaprav nisem jasno zavedal, je, da pravzaprav vsak odstavek, funkcionira kot kitica v verznih pesmih. Se pravi, da so tudi ta besedila pravzaprav strukturirana najbolj bolj strogo, kot zaradi jezikovne domišljije, je videc na prvi pogled. Do izida te knjige je prišlo po nekem srečnem naključju, Uh, jaz sem od teh besedil jih uh, nekaj revijalno objavu večinoma pa ne v tistem času. In, uh, ko je Andrej Brvar uh, pripravljal antologijo Pesmi o prozi, ki naj bi zdaj končno išla, se je spomnil teh revijalnih objav in me povabil, da ne mu te pesmi pošljem. In na ta način sem ponovno vzel to zaprašeno mapo uroke in pač se mi je zazdelo, da te pesmi še zmeraj premorejo dovolj svežine, da so pač morda vredne objave. Zamenjal sem eno samo besedilo, med temi iste mape, Ena pesem je bila bistveno šipkejša in sem je nadomestil z eno drugo, ki je nastalo v istem času. Drugače pa razen spremenjenega pravopisa se načelno mislim kot tudi česar, dotika, tako da dejansko so te pesmi objavljene take, kot so bile pač napisane. Uh, To, kar sam ob tem zdaj čutim, je tudi neko, neko določeno olajšanje in seveda tudi to, kar recimo sem v zadnjih letih pisal. So uh, zadeve, ki so za osebno uh, izredno težke, tudi obremenjoče, da nima v pesniški zbirki mom mala osebna uh, mitologija, pa tudi v nekaterih prejšnjih. Uh, in gre za zgodbe, o katerih smo sečeraj tudi nekoliko pogovarjali, Hime svojo tragično težo na nek način tudi se žive. Se žive? Se žige. In je zame seveda vrnito v Satje na nek način opozorilo, da mora biti poezija zmire potopljena v jezik in da seveda je upesnjevanje teh zgodovinsko tragičnih zgod lahko za poezijo tudi na nek način nevarno početje in seveda tudi za pesnike in pesnice. E, tako da e, čutim e, seveda neko vrsto nostalgije po časih, ko sem se lahko tako neobremenjeno igral e, z besedami. To so na nek način časi srečne poezije, časi čudenja besedam, čudenja stvarim. E, Obenem pa seveda se natančno zavedam tudi tega, da tako kot nobene faze v svojem pesniškem razvoju pozneje nisem mogel nikoli obnoviti, tako seveda tudi ta ostaja na nek način v svojem času. Vesel pa sem, zveni, da nimo sveže tudi danes. Uh, pozneje sem jo za žike, recimo občutek, da te rahlosti jezika, te krhkosti uh, in uh, neke uh, kristalnosti, večpomenskosti razmerja med zvenom in pomenom, nikoli več pozneje nisem uh, na enak način uh, oživil. Čeprav verjamem, da sem pisal pozneje globijo, najboljši boljšo, upam, da pomembnejšo, poezijo, vendar seveda ostajajo določene jezikovne, pa najdoši tudi eksistencialne izkušnje vezane pač za jezikovno obkrožje teh zbirk. To, kar recimo jaz takoj zaslišim, začutim, zavonjam, recimo tudi, ko je Meta lepo prebrala te neke odlomkov, je seveda atmosfera tedanjega našega življenja in na vsak način, vzdušje šumlja, tedarnjih pogovorov, idejnega prepiha, ki smo ga doživljali ob poeziji starejših kolegov, med katerimi je Veno Taufer zazemal zelo posebno mesto gledaliških eksperimentov, s katerimi smo se takrat ukvarjali prisluškovanja tišini, ki je postala takrat zamen zelo pomembna kategorija raziskovanja razmerja med zvokom in besedo, glasbo in poezijo, gibom. Po drugej strani seveda tudi kritičnosti, ki smo jo pač izražali do družbe, ki je občasno eskalirala v konfliktih z establishmentom, ki so jim potem sledili dolgi meseci, v katerih je poraz zmeraj znova obrodil neke plodne umetniške sadove, ker je bila pravzaprav umetnost najboljša možna alternativa te danji skrajno sivi in težki stvarnosti, ki je korakala mimo okn šumija, ki bi malce pogrezljen tla, tako da smo skozi okna šumija gledali približno v kolena te stvarnosti, ki je tam hodila, če so nakašna mini krila, recimo Uh, mislim, je bilo to prima, krasno, večinoma je pa šlo dejansko sivino, ki je tam hodila uh, z neko neznosno težo, ki smo jo se tada uh, odklanjali. Uh, in uh, intuitivno uh, smo pač razumeli, da je umetnost, uh, domišljija, igra, najboljša in tudi najbolj človečna alternativa tej uh, stvarnosti. Uh, del teh pesmi je za me seveda tudi osebno obarvan uh, z neko mojo nesrečno uh, ljubeznjo, ampak seveda s temi zadevami več pač ne bi utrujeno ali ste, ko... ja, ste hitro dobili zavežnika po tej ideji, ko je Vrvar uh, vas nagovoril. Sami vredno mi ste razmišljali, bi to izdali. Torej, potem, po ko, ko sem ponovno izbrskal to mapo, sem potem uh, že večkrat sem govoril zovebniki Gove, uh, Tam je o Šimigojem in šavli o tem, da bi nekoč kaj pri njih izdal in potem sem pač ponudil ta rokopis in so uh, pokazali, da je očitno pot, naklonjeno s temo, tega uh, da se ker seveda gre za nenavadno založniško. Potreč. A tudi prva dva predprvenca ocenjujete, zdaj pri Novičnem brani, če si se vračate k njima, za uh, toliko ne vem, močne in obsto še obstojna danes po 35-ih letih, da jo boste tudi izdali prihodnja? Ja, mislim, bom poskusil, daj, mislim, uh, sta pa bistveno drugačna povezita. Uh, uh, pač, uh, koliko ti pač pogosto za, za mlade pesnike in pesnice, sem pravzaprav v iskanju svojega pesniškega jezika prou za relativno hitro menjaval cele svetove in jih preiskušel. So pa ostali pozneje tudi neke vrste bazeni, iz katerega sem črpal podobe. ne? Tako da nekatere podobe iz te zbirke se pozneje pač pojavijo v mojih poznejših mm -hmm. knjigah. Se zimanje barve, ja da je Barbara, kogači Um, um, zanima me, v uh, kolikšni meri uh, bil ta Izum, skončno, bi bil tak položaj iz Ila in na poti skozi svojo neskončno ne lahko primerljiv z mitom o Graju, oziroma uh, tem upokojoča. Uh, uh, pa Ja, oziroma, tega, pa če na še pridružimo, oziroma pač, glede na to, kaj je melodija, misim da bi bila tudi če bi, če bi bila zdaj napisana kot post festum, ne, kot recimo, um, um, ja, kot ne, raz, razvezanje v bistvu teh tehnik, um, recimo da je morda tvo, tvoja kosnejo pesniška vsoda um, iz te, iz te podobe se mi kaže kot, kot da si simpacije na nek način nadel krep, uh, in se boril v njem. <laughs> um, uh -huh. um, tukaj ne, se pa pač vrneš v neko stanje, ko pač ta okrep odlužiš. Zato se mi zdi, da je bi bilo lahko enako preprebojim pre, pre in po boju, na primer. Um. No, to je zelo dobro vprašanje, oziroma več vprašanj. Se strinja, da poezija je, pač zame, neko živo jezikovno tkivo, ima pa položeno, potopljeno v globine jezika obrise zgodu in ta konjenik in cun na, na potizku se svojo neskončno negibnost je nedvomno nekakšen iskalec uh, smisla. Se pravi, da gre za neko uh, ket du za neko iskanje grala. Uh, so pa seveda vse to uh, neke reference uh, možnosti branja. Uh, tisto, kar se zgodi v teh besedili, ki uh, ker gre za neko avanturo uh, iskanja, raziskovanja, prodiranja v neke neznane neznanske prostore, je, da tako njenik ali te druge postave, uh, ki sem jih naselil v, v, v teh pesmih, uh, doživijo uh, neko usodno mejo, neko nemožnost, tudi neko, pravzaprav, usodno frustracijo, s pričo katere cilja pravzaprav ne morejo doseči, vendar se v tem trenutku tega poraza te avanture, tega junaškega iskanja smisla, zgodi tudi odprtje sveta, Kot eh, kar se zgodi, skozi jezik. Eh, in tukaj eh, je pač se mi zdi nek osnovni, bom rekel, dispozitiv, neka osnovna zgodba teh, eh, vsaj recimo, eh, ključnih besedil. Eh, potem pa so je nekaj besedil, ki seveda so eh, izrazito domotožje nostaljija po otroštvu, ker gre za jezikovno obnovo uh, sveta mojega otroštva, čudenjem, znači lepoti, čudežem uh, spravit, uh, vsej biti uh, tudi naravno. Uh, obenem seveda gre za nek uh, paralelni svet, uh, vseh teh podob ni mogoče racionalno prevesti v izvenjezikovni svet in to je očitno bil tudi nek problem, o katerem smo včeraj razpravljali tudi s kolegico Silbano, ne o problemih prevajanja v danšino, ker je pač danski prevajalec imel ravno s temi nadrealističnimi drznimi podobami težave pri razumevanju in je čuto potrebo, da jih racionalizira pravzaprav za pa najboljšnji in ne potrebe. Še enkrat se bomo pač malo vrnila no, k tem, tem obršanju, skor pač tako njih se mi zdi tako figura. Izvalo me je pa namreč to, to ko, si, pa, ko si omenil, da je virka neke vrste sežik, ker je pač tako njenik, je iz se pravi, iz Prijala, ki se pač tudi uh, lahko ubrve, ne, pač na nek način. Tako da, mogoče uh, je pač, ni ne prijuče, da je pač po tej zibilki, ki je pač dosegla neko, pač očitno si pač počela do neke končne uh, točke, forme mogoče Um, in je pač ta, mislim, tako, da se mi pač da pa nima uh, dvoj, ker pa je zelo v oklepu, ne pač on nima oklepa. Uh, zato mi je pač pošel, na mislim, ta fotišan, ki je pač spet druga figura, ne pač ta grobnost. Tukaj je, recimo, predvsej nenavadnih figur. Uh, Jedni je, izmed osnovnih elementov je tukaj voda, je predvsej podob, biti, stvari, ki spremenijo svojo obliko potopljene. In kristalizirajo neko, neko drugo vrsto bivanja. Ko da, je pa seveda te metamorfoze, ne, so me odnegdaj v poeziji zelo obsedale. Najbrž zaradi tega imel tudi zelo rad zmeraj ovida. In če imam recimo neko pripombo na pripovedno poezijo zadnjega obdobja na Slovenskem, je ravno v tem po mankanju jezikovne domišljije ta šola ki jo je svojčas omogočala avangardistična poetika, se pravi dadaizem, nadrealizem in se tudi raziskava jezika, ki se je začela v 50ih letih s Tauberjem Zajcem, Strnišo, se je potem radikalizirala Šalamunom, in se med drugim, seveda, tudi svetino, ki zadeva pesem o To je pravzaprav neka jezikovna izkušnja, ki je z današnjega stališča stopila nekoliko v oklepaj. In to se mi zdi, da je, da je škoda, ker je to pravzaprav ena izmed najboljših možnih jezikovnih šol za, za pesnike in pesnice. In da je. Omogoča neko uh, v bistvu žongliranje z besedami. Z besedami se je treba igrati. Tudi takrat, ko, ko se pišemo, uh, kar se da eksistencijalno zabezojoča uh, besedila, zaradi tega, ker je pač poezija narejena iz besed. Tako kot so kipi narejeni iz lesa, pa iz brona, kamna. Ne? Se pravi, tukaj čutim recimo neko pač določeno nezadostnost tega pripovednega principa, ki mi je sicer nekateri drugih lega blizu, in v tukaj obžalujem neko tudi pomankanje kulturnega spomina, s pričo katerega je to obdobje. Avangardizmu ali ne avangarde bolj na dan, pravzaprav za nas nevidno. Ampak, okay, če ne. še kar fermo ta jezik, ne? No, no, vse je hvala Bogu, ne, ne mislim, da gotovo, ne da se strinjam, obrne. Se strengam, popolno. In tam, kjer na vodni emana, pišemo na slovesno, si rekel, bo, da ne. To je umiral. Mm -hmm. mm -hmm. Simbole za. Da, nekde, ne vidim, ampak mene zanima še tole. Ali ti čutiš to obveznost, to sadje, kot je del umov? Jaz čutim vse, kar sem napisal, seveda, kot uh, pač, to, to je ne znano. Ta voda, ne, ta voda, sam si že šel naprot temu, tam je ogen, ki se živi. Ta voda je zelo gledena, glede na tisto ogen, ki se živa. Torej, tam je, ko bi rekel, bistveni element moje sedanje poezije pravzaprav pepev. V bistvu se pravi razdejanje pravzaprav sveta oziroma skrajna oblika tega razdejanja. In tako da jasno, da so to Recimo, tudi v tej zbirki mom malo osebna mitologija so nekatere pesmi, za katere upam, da imajo ironijo, humor, kažejo včasih tudi neko tragično ironijo, usode. Uh, uh, vendar je seveda zelo, zelo veliko uh, strašnih zgodb, pravi, mojih prednikov. Uh, tukaj seveda. Uh, je to svet, pravzaprav, pepela. Uh, tole je zame pravzaprav, uh, bom rekel, neprimjerno uh, lepši svet in seveda zame pesnika uh, neko, neko opozorilo, uh, da uh, je treba, uh, ko bi rekel, s pepelom tudi paziti. Ne? da je pepel kot element, seveda, strašno suh, smakno suh. Ja. Transformacija novega oživljanja, je ti tudi noter, za tebe. No, jaz, kako bi rekel, zdaj že nekaj let, pač piše, ep, ne? ki je seveda popolnil drugačen svet, svetu, v katerem pa poskušam strniti pravzaprav uh, izkušnje uh, ne, ne le vsega, kar jaz pač vemo o svetu, ampak tudi pravzaprav vse, kar sem doslej pisal, naj bi tukaj doživelo neko sintezo. Uh, in recimo, uh, rad bi, ne, da bi, uh, ko bi rekel, uh, on stran pepela zgodovine, Da, uh, uh, uh, no, ja, ja, tudi še neka in da, no, no, no, no, no, kako Ja, naj boš res, naj boš res. Ne? Se je tudi pepel, recimo. Če ga pepel je, je zelo dobro odnojil, ne, ne, ne bomo, ne, ne, če govorimo, no, je stil, <laughs> apsolutno ne, recimo, v vrtu, ne, to sam počnem, recimo. A glina ne vidi? pepel. Kako? A ne vidi? E, Najboljši pri kakšni temperaturi visoki, ne? Se ma deformira. Se. Nije, glina se peče, ne? Peče se, ne. To pa... Ja. Vlina je na tapetel, kakor se temperatura poveča in samo. Ali ostanek je tako tapetel. Malo preveč sem govoril. Vse kakšen komentar, vprašanje, izčrpanje, izčrpali. Če je tako, potem se zahvaljujem vsem trem svetovem, vsem trem nastopajočim oziroma gostom pes, obima pesticama in pesniku. Vsem vam, ki ste aktivno ali pa malo manj, ampak vsekakor sodelovali pri tej okrogi nizi. Zdaj sem sem, da moram povedati poodanski program tukaj, ne, seveda. Uh, Vabljeni točno ob 4 na privejalsko probo mizo, bo uh, Nada Grošov, pogovor pa bo o sceni na Danskem. Uh, in mislim, da to je več pač po potem pa za zvečer jim uredno dala ekipa, post gre na avtobus za rogatec. To bo pa v 20-ih, tam bo v 20-ih. Kaj se Če zdaj nekaj stvari dodala, morda to, da se ta ogrodni miza s Sivano, Olaf Osnabroma, drožil in da jim Sejf začne ob 4.00. Zgodilo se je to, danes prijela, a, klic, da so prejela klip, da Beda Mojstrov ni prišla, ker je ena prej doživela prometno nesrečo. Vse je v redu, ampak nekdo je odzadaj na leti bil uh, in je but, oče je klical v društvo slovenskih pisateljev in povedal, da uh, je v bolnici in da je imela pač odtres možganov. Uh, tako da po um, krogih za troje in uh, vsi svetovni pesniki še prav posebej vabljeni, ker se bomo tako kot na pravi, je običajno. Pesništva do tema. Zdaj smo dva dnjimi, jo koncentrirano kritiško srčevanje s polezijo, oziroma prevajalsko in zvečer prvi slišimo. Mm -hmm. Jaz se tudi veselim, upam, da bomo imeli večer na strmolo, da slišimo to poezijo, kako to iz pride. Druga stvar pa še tako, ki bo opozorila, ob Med temi pisanimi močnimi barvami morda niste v pozivljali, pa tudi ste šale, ki v preddreju uh, majhne dorance vesijo. To so šali, uh, ki smo jih podprodajno um, razstavili um, avtorice arhitektke in unikatne tkalke, uh, Nede Belke iz Ljubljane, ki je dolgo leta živela na Danskem. In se je tkanja tam učila. in to smo, moja um, članica društvo, sodišnjo-danskega prijateljstva. In pravim, da ti njeni dizajni, um, ona kombinira razne vodke z, z, z, z predivom takim, uh, zelo različnih kvalitet. Uh, in to bomo potem tukaj za nas, medvede, zvečer se tudi še prodaja. Uh, Ob vsakem posameznem šalu pa se lahko uči o danskih pravinah um, Odhod avtobusa da si vabljeni uh, uh, po uh, točno, jaz bo zda prekrat, tukaj sedem uh, pa 15. se mi zdi, pa 15, ampak pred tem se uh, morda tudi tisti, ki boste imeli malo omaga na pa uh, upam, da ne, tukaj v pol Uh, kot zaključek prevajalske uh, debate in uh, prvim delom tega uh, danskega programa obeta ena, en prigrizek danski, uh, ki ga ne znam pravo izgovoriti mogoče kdo, uh, tukaj boljši, zmore broti nekaj takega in bomo se malo najedili uh, po dansko. Potem pa je malo prosto in potem se gre že na Ki pa nas tam spet uh, prečakuje uh, župan kasneje z pribriskom? Uh, in, in, in... celu to mogoče, da ta avto se treba res paziti, zato, ker nihče ne ve, kje bo kdo vstopil. Da se pravi ali tukaj pred hotelom Slatina ali predbrilo. V točki se nam lahko zgodi, da pač zamudite avtobus. No? Tako da res je treba biti pravčasem. 7.15 in Ja. smo že na vajni Petra. Prej gre vizor, ravno in Da In na koncu potovanja Nikoli prebavljamo <laughs> <laughs>